Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala labina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Taslima katira. Wir beginnen mit dem Des Geladen, Vohlen, Des Gnedigen. Allah segun, Heil, Barmherzigkeit. Sein Prophet Muhammad. Sallallahu alihi wa ala alihi wa salam. Meine lieben Geschwister, wir waren angekommen, wir waren fertig letztes Mal mit dem 29. Satz und heute machen wir weiter mit dem 30. Bi-i-dhi-lai ta'ala bis zum 40. Das sind die 11 Sätze, die wir heute inshaAllah ta'ala Vorhaben. Äh im 30. Satz sagt Imam Abu Ja'far at-Tahawi al rahma Allah bi rahmatil ah. Ich sage direkt auf Deutsch. Nichts bevor er sie erschuf, war ihm verborgen. Und 31 und er wußte, was sie tun werden, bevor er sie schuf. Nichts bevor er sie, gemeint mit diesem Pronomen ist die Schöpfung. Nichts, bevor er sie, das heißt die Schöpfung, erschuf, war ihm verborgen. Und er wusste, was sie, die Geschöpfe, tun werden, bevor er sie schuf, subhanahu wa ta'ala. In diesem ähm, Satz geht Imam al-Tahawu, rahimahullah wa ta ta'ala, auf das allumfassende Wissen Allahs, azzawajal, ein. Und dieses Wissen Allahs, subhanahu wa ta'ala, ist so umfassend, dass er nicht nur weiß, was alles in der Vergangenheit geschehen ist, denn das ist ja vergangen. Sondern er weiß auch, was jetzt im Moment geschieht. Und er Subhanahutaala wa weiß, was in der Zukunft geschehen wird und, und das ist das besondere Wissen Allahs auch. Er Subhanahutaala wa weiß, was geschehen wäre, wenn etwas gewesen wäre. Insofern sagt Allah Azza wa Jall im Koran Karim wa law ruddu la adu liman an in surah al an'am surah 6 verse 28 heißt es wenn sie zurückgebracht würden würden sie zurückkehren zu dem was ihnen verboten verboten worden war warum geht es es geht darum dass die gafariyyum al qiyama sie werden sich wünschen zur dunya zurückzukehren und sie versprechen allah wenn wir zur dunya zurückkehren werden wir rechtschaffene menschen sein aber allah sagt selbst wenn sie jetzt in diesem Moment zurückkehren würden, nachdem sie schon in der Hölle sind, nachdem sie zurückkehren zur Dunya, würden sie wieder das tun, was ihnen verboten worden war, nämlich al und Al-Kufr und Al-Iyad. Und diese Sache, die ist ja nicht einmal für sie bestimmt gewesen. Das heißt, es ist nicht für sie bestimmt gewesen, dass sie zurückkehren werden und den Shirk begehen werden. Und auch dieses Wissen umfasst das Wissen Allahs Subhanahu wa Ta'ala. Und Allah sagt auch an Ayah, äh, in einem anderen Aya: Wa law 'alima Allahu feehin khayran la asma'ahum wa law asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. In Suret Al-Anfal 23 heißt es sinngemäß übersetzt: Wenn Allah wüsste, dass in ihnen Gutes steckt, dann würde er sie Hörend machen. Gemeint ist hörend machen, so dass sie davon profitieren. Hören und dadurch glauben. Und dann sagt Allah Subhanahu Wa Taala: Und wenn er sie hörend gemacht hätte, dann würden sie sich abwenden, äh, das heißt von dem vom Glauben trotzdem abwenden hinterher. Das heißt, Allah Subhanahu Wa Taala weiß, was sie tun würden wenn sie wenn etwas so gewesen wäre. Insofern weiß er subhanahu wa ta'ala das, was für sie bestimmt ist und auch das, was für sie was passiert wäre, wenn etwas gewesen wäre, subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich, ähm, wir müssen verstehen, dass der Autor, rahimahullah, äh, mit diesen Sätzen bestimmte Dinge bezweckt. Denn ähm, es würde ja reichen, wenn wir sagen würden, Allah weiß alles. Fertig. Aber der Autor geht speziell auf diese Einzelheiten ein, weil er eben ähm, die äh, bestimmte Sekten widerlegen möchte. Und Das ist eine Widerlegung ähm, von Ar-Rafidah, von den Rafiditen und von der Qadariyah. Denn diese beiden Sekten, Gott bewahre, sie glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ähm, erst eine Sache weiß, nachdem er sie erschaffen hat und nachdem sie Allah Subhanahu Wa Taala sie in Erscheinung gebracht hat und das ist eine Angelegenheit, denn eine Angelegenheit von Al-Qadar, die der Autor an dieser Stelle erwähnt hat und wir haben ja schon vorhin gesehen, dass er auch schon im letzten Unterricht gesehen ist, er auch andere Sachen erwähnt hat über Al-Qadar schon. Und das war ja das, was Sie im Vorwort darauf hingewiesen haben, dass der Autor bestimmte Themen zerstreut erwähnt. Nicht eben ein Kapitel hat al qadar und dann erwähnt er alles darüber, was es darüber gibt, sondern er hat manche Themen zerstreut erwähnt. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht immer über das ganze Thema von A bis Z spricht, sondern mal einen, äh, ist, einen Teil betrachtet von dem Thema und mal einen anderen Teil vom Thema betrachtet. Und wer dann bei dem einen Unterricht nicht aufgepasst hat, der bekommt das beim zweiten Unterricht mit und so weiter und so fort. hat alles seine Vorteile und auch im Koran al-Karim, weil das wurde natürlich dem Autor zum Vorwurf gemacht. Aber wenn wir schauen im Koran al-Karim, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Isa alayhi salatu salam an einer einzigen Stelle im Koran al-Karim und alles was dazu gehört? nein. Er erwähnt einen Teil davon in der einen Sura, einen anderen Teil in einer anderen Sura und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt für die Ahkam-Shar'iyah, das Salah, das Siyam, das Zakat, das Talaq, das Hajj. Die ganzen Angelegenheiten erwähnt Allah Azza wa Jalla nicht an einem Thema, an einer einzigen Sura, an einem Zusammenhängen, sondern zerstreut und das hat alles, wie gesagt, Weisheiten und dazu gehört das, was wir bereits erwähnt haben. Gehen wir weiter zum nächsten Satz. Im 32. sagt er, Rahimahullah, er hat ihr, das heißt der Schöpfung oder den Geschöpfen, jemand ist hier die Schöpfung, er hat ihr ihm gegenüber Gehorsamkeit angeordnet und Ungehorsamkeit widersagt oder untersagt. Allah Azza Azzawajal hat uns angeordnet, ihm zu gehorchen und er hat uns verboten, dass wir uns ihm widersetzen. Was will der Autor damit sagen? Dieser Satz klingt logisch, aber beinhaltet ein paar Angelegenheiten, die auch wieder eine Widerlegung mancher Sekten äh, impliziert. Ähm, und zwar erwähnen wir zwei Sachen, die wir zusammen haben. Nummer eins, ähm, Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, äh, der Autor, Entschuldigung, bestätigt hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen gesetzlichen Willen hat. Einen gesetzlichen Willen hat. Auf Arabisch, iradatun الشرعية Denn Allah will, dass du ihm gehorchst. Allah will nicht, Allah verbietet dir, dass du ihm gegenüber ungehorsam bist. Aber jetzt die Frage, setzt sich dieser Wille bei allem durch? Ist jeder Mensch, wenn wir sagen würden, ja, dann wären ja alle Menschen gehorsam, Wenn Allah hat ihnen angeordnet, angeordnet, gehorsam zu sein, dann wären sie alle gehorsam. Und deswegen die Antwort lautet: Nein, dieser Wille Allah Subhanahu wa Taala ist hängt ab von dem, was er mag und verabscheut. Und dieser Wille subhan Allah Subhanahu wa Taala ist eine, was äh, ist, im Gegensatz zu dem universellen Willen, ein Wille, der sich nicht unbedingt durchsetzt bei der Schöpfung Allah Subhanahu wa Taala. Denn Allah Azza wa Jalla ordnet den Menschen angehorsam zu sein. Manche von ihnen folgen diesem Aufruf und andere folgen diesem Aufruf nicht. Und deswegen sagen die Gelehrten, رحمه الله dass der Wille Allahs zweierlei ist. Entweder es ist ein Wille, das gemeint ist, wenn Allah Azza wa etwas will, dass es geschieht, dann gibt es niemanden, der diesen Willen abwenden können. Das heißt, wenn er etwas machen will, Subhanahu wa gibt es niemanden, der seinen Willen zurückweisen könnte. Aber wenn er etwas von der Schöpfung will, dass sie etwas tun, das heißt, dass sie ihm dienen, dass sie ihm anbeten, dass sie für ihn fasten, dass sie ihm Sakka geben, dieser Wille ist ein Wille, der etwas von der Schöpfung fordert. Verstanden? Der erste Wille, Allah will etwas machen. Zweiter Wille, Allah will was von der Schöpfer, dieser zweite Wille ist dieser gesetzliche Wille, von dem wir gesprochen haben. Das ist der erste Hinweis in diesem ähm, in, in diesem Satz und das ist auch eine Wiederholung wieder der Qadarie, denn äh, wir, denn die Sekten haben damit ein riesiges Problem gehabt, das ihnen die Ahl al-Sunnah al-Jama' gelöst hat. Denn sie sagen, wie kann es sein, dass der Wille Allah Subhanahu Wa Taala sich nicht durchsetzt? Sie sagen, wie kann es sein, dass Allah etwas bestimmt und jemand widersetzt sich diesem Willen? Und die Antwort lautet: Worum geht es bei diesem Willen? Geht es darum, dass Allah etwas tun will? Niemand kann Allah Sohn daran hindern, dass die Sonne äh, um so und so viele aufgeht und um so und so viel untergeht. Das kann niemand. Aber geht es äh, im Gegensatz oder geht es, dazu, geht es darum, dass Allah von den Geschöpfen etwas will? Allah hat hat den Geschöpfen die Möglichkeit gegeben eine Anordnung umzusetzen oder eine Anordnung eben äh, zu missachten. Und, nur das, und genau deswegen gibt es ja auch Belohnung und Bestrafung. Deswegen geht es im Paradies und gibt es die Hölle. Ansonsten, was macht das Ganze für einen Sinn? Ähm, die zweite Angelegenheit, auf die der Autor hier indirekt hinweist, wenn man genau hinschaut, hat er nämlich vorher etwas in der Schöpfung erwähnt. Im Satz vorher hat er doch gesagt, oder der setzte vorher nichts, bevor er die Schöpfung erschuf, war ihm verborgen. Und er wusste, was sie tun werden, bevor er sie schuf. Und dann hat er gesagt, er hat ihr ihm gegenüber Gehorsamkeit angeordnet. Und das bedeutet, dass die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes ist, als seine Anordnung subhanahu wa ta'ala. Die Anordnung Allahs azza wa jalla ist eine Sache und die Schöpfung ist eine andere Sache. Und das sind nicht Ain, anda zalim, tetapi wujud Allah Al Quran Al Kariim. Zakat ähm, er, Allah, Lahu Al Khalqu wal Amr. Hört, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Was ist der Befehl? Der Befehl sind seine Worte Subhanahu Wa Taala. Insofern ist seine Schöpfung eine Sache und seine Worte sind nicht seine Geschöpfe Subhanahu Wa Taala. Das ist ähm, ein zweiter Hinweis aus diesem Satz. Dann gehen wir weiter in La taala zu dem Darauf folgenden, Er sagt rahimahullahu taala alles läuft nach seiner Bestimmung. Wir nehmen auch immer gleich einen Abschnitt zusammenhängend, ja? Alles läuft nach seiner Bestimmung. Seiner äh, ist hier was äh, ist manchmal groß geschrieben, wenn es Allah zugeschrieben wird, das dieses äh, Possessivpronomen äh normalerweise schreibt man es im deutschen klein. Aber es äh, hat sich öfter eingebürgert, dass man es auch groß schreibt, wenn es Allah zugeschrieben wird. Deswegen ist es kein äh, Fehler, wenn es absichtlich groß geschrieben wird. Alles läuft nach seiner Bestimmung. Sein Wille setzt sich durch. Kein Wille steht den Dienern zu, außer was er für sie will. Was er also für sie will, geschieht. Und was er nicht will, geschieht nicht. In diesem Satz, als wollte der Autor die Angelegenheit mit dem Willen Allahs, subhanahu wa ta'ala, verdeutlichen und sagen, dass, was ich dir vorher gesagt habe, dass Allah, azza wa azzawajal, etwas will. Was war der Wille vorher, der, mit dem wir gesprochen haben? Dass er von den Menschen Gehorsamkeit will und dass er ihnen die Ungehorsamkeit untersagt. Dieser Wille Allahs, subhanahu wa ta'ala, ist kein Widerspruch zu dem universellen Willen Al-Irada, Al-Kawniyya ähm, äh, zu dem universellen Willen Allah subhanahu wa ta'ala und der Zusammenhang zwischen diesen beiden Arten des Willens ist sehr einfach und deutlich im Koran Karim an mehr als einer Stelle erklärt und wir schauen uns jetzt die entsprechenden Verse dazu an ansonsten der Autor Taala, hat ja bereits die ähm, die Sache erklärt Aber ähm, das ist ja der Sinn einer solchen Erläuterung, dass man die Ayat, die im Koran-Karim schon geschrieben stehen und die Hadithe mit anderen Worten nochmal erklärt, dass es äh, auch dem einfachen Menschen äh, leicht fällt, das zu verstehen. Eine Ayat im Koran-Karim äh, in Surat Al-Insan, in der 30. Ayat. "Wama تَشَاءُونَ illa أَن يَشَاءَ Allah." Inna Allaha kana Ali man hakimah. Das ist eine der gewaltigsten ayat in diesem Zusammenhang. Sie sind gemischt übersetzt. Ihr wollt nicht, es sei denn Allah will. Wahrlich, Allah ist allwissend und allweisend. Wenn wir uns diesen Satz anschauen, sagt Allah erst einmal, وَمَتَشَعُوا. ihr wollt nicht, außer. Und das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala äh, verneint jeglichen Willen seiner Schöpfung und macht eine Ausnahme. Und die Ausnahme bedeutet was? Die Ausnahme bedeutet Nummer 1, dass er ihnen in bestimmten Fällen einen Willen zuschreibt. Sonst würde die Ausnahme keinen Sinn machen. Also sagt er sagt, ihr habt keinen Willen. Ihr wollt nicht, es sei denn. Es sei denn bedeutet, also jetzt kommt ein Fall, in dem der Mensch sehr wohl einen Willen hat. Und das ist eine Antwort auf die Sekte der Jabriyyah, die, die gesagt haben, dass die äh, Deterministen, die dem Menschen keinen freien Willen zuschreiben. Ihr wollt nicht, es sei denn, in diesem Fall schauen wir uns genauer an, wann hat der Mensch einen Willen? Antwort, wenn Allah will. Und das zeigt, dass unser Wille Dem virin Allah Subhanahu Wa Taala untagu ordnes. We haven al zueinen viril, aber diese viril ist Allah Azza Jal untagu ordnes. Du kannst nur wollen, wenn Allah will. Wenn du nicht willst, wenn Allah Subhanahu Wa Taala nicht will, dann kannst du nicht wollen. Deswegen, wenn du beten willst, geht das nur wenn Allah Azza Jal auch will, dass du betest. Ansonsten, wie viele Menschen sagen, ja, ich möchte gerne, ich kann aber nicht und ich versuche und es klappt bei mir nicht. Das heißt, Allahs Wille ist zu dir noch nicht angekommen bzw. Allah will für das für dich noch nicht aus bestimmten Gründen, die wir in Schariatada gleich sehen werden. Aber entscheidend ist, der Wille Allahs ist nicht entkoppelt vom Willen des Menschen oder umgekehrt, der Wille des Menschen ist nicht entkoppelt, ist nicht losgelöst, ist nicht unabhängig vom Willen Allahs al-Sa'adil, sondern ist ihm untergeordnet. Und das ist der Zusammenhang zwischen dem einen Willen und dem anderen. Und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, am Ende der Ayah singgimis, wahnsinnig, Allah ist allwissend und allweise. Allah ist allwissend und allweise. Und hier sehen wir auch, dass, der, ähm, äh, dass die Weisheit Allah, subhanahu wa ta'ala, verknüpft ist hier mit dem Willen Allah, azzawajal. Und das bedeutet, Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas will, dann gibt es guten Grund dafür. Und wenn er etwas nicht will, gibt es guten Grund dafür. Wenn er etwas erlaubt, gibt es dahinter eine Weisheit. Wenn er etwas verbietet, gibt es dahinter eine Weisheit. Manche kennen sie, manche kennen sie nicht. Das spielt keine Rolle. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Menschen nicht verlangt, dass sie alles verstehen sollen, was er sagt. Dass sie alles verstehen sollen, was er erschaffen hat. Dass alle seine Anordnungen bis ins kleinste Detail verstanden werden müssen von den Menschen. Aber er sagt dir, du sollst wissen, wenn ich etwas will, dann weiß will ich das, Aufbauend auf mein Wissen und aufbauend auf meiner Weisheit. Insofern ist in den Anordnungen Allahs Azza wa Jalla und in den Verbote Allahs Subhanahu Taala nichts Unvernünftiges, auch wenn es manchmal dem einen oder anderen Menschen unlogisch klingen mag. Das klingt in deinem Kopf vielleicht unverständlich. Warum? Weil dir fehlt das Wissen. Weil dir fehlt das Wissen. Deswegen, wem, deswegen diese zwei sehr schön diese zwei Eigenschaften diese zwei Namen Allah also weil zusammen erwähnt Wissen und Weisheit weil es reicht nicht aus Wissen zu haben du musst auch wissen wann du dieses Wissen anwenden sollst und deswegen kann Wissen auch schädlich sein für den Menschen es sei denn er weiß wann er es anzuwenden hat und wie er es anzuwenden hat dann hat er aber auch gleichzeitig wie man sagt Weisheit denn Weisheit bedeutet das richtige zu sagen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Situation und so weiter und so fort. Eine weitere Ayat, die das gleiche sinngemäß ausdrückt, ist in Surat At-Takwir: "Wama tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul 'alamin." Und ihr wollt nicht, es sei denn Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Jetzt fragst du, ihr wollt nicht was? Dieser Satz Da kannst du reinfügen, was du willst. Ihr wollt nicht schwimmen, essen, trinken, fliegen, egal was du reinsetzt. Alles kannst du reinsetzen. Ihr wollt nicht, es sei denn Allah will. Insofern, und das auch vom logischen Standpunkt her, muss es so sein, dass alles, was geschieht, dem Willen Allahs untergeordnet ist. Denn wenn irgendetwas und wenn es nur ein Stift ist, der auf den Boden fällt, Oder ein Blatt ist, der vom Baum herunterfällt. Wenn das alles, wenn irgendwas geschehen würde, ohne den Willen Allahs, das wäre katastrophal. Weil dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala seine eigene Schöpfung nicht unter Kontrolle. Dann wäre diese Sache nicht unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala untergeordnet. Und dann würde jemand was machen, was er will, unabhängig von seinem Herrn. Und dann wäre er subhanahu wa ta'ala nicht der wahre dieses Universums. Denn wir haben mir ja gesagt, der Rabb bedeutet unter anderem der Lenker, derjenige, der alles bestimmt, der alles leitet, der alles anordnet. Und wenn irgendetwas geschieht ohne seine Anordnung, das Blatt fällt, ohne dass Allah bestimmt, hat, dass das Blatt fallen soll, wäre dann wäre er subhanahu wa ta'ala nicht der Rabb dieses Universums. Deswegen gibt es Menschen, die gesagt haben, wir glauben an Gott, Er hat die Schöpfung auch wirklich erschaffen. Aber das war's. Er lenkt sie nicht. Sie läuft von alleine. Er hat sich seiner Schöpfung abgewandt, Gott bewahre. Dann wäre er nicht der Rabb, subhanahu wa ta'ala. Dann wäre er vielleicht Schöpfer, aber er wäre nicht der Rabb al-Alamin, wie wir ihn äh, in unseren Gebeten äh, täglich lobe preisen, subhanahu wa ta'ala. Tain, eine andere Eier. Denn es gibt nichts schöneres als in diesem Zusammenhang die Ayat im Koran Karim anzuschauen in Surah Nummer 6 Vers 111 sagt Allah azza wajalla "Walau annana nazalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kullashay'in qablam ma kanu yu'minu illa an yasha Allah." Das heißt sinngemäß übersetzt: Selbst wenn wir es geht jetzt hier um wen? Um die Menschen, die den Glauben verweigern. Allah sagt sinngemäß, selbst wenn wir zu ihnen die Engel hinab senden würden. Und also der Satz logischerweise kannst du dir, wie geht er zu Ende selbst wenn wir die Engel auf sie herab senden würden würden sie nicht glauben, es sei ein Allah Aber Allah sagt noch mehr. Selbst wenn wir die Engel auf sie herabsenden würden. Auf Muhammad sa wurde ein Engel herabge Und selbst wenn die Toten sie ansprechen würden, Allah subhanahu wa ta'ala von diesem ungläubigen Menschen, der den Glauben verweigert hat, seine Mutter und seinen Vater und seinen Opa und seine Oma und seine Vorfahren und seine Ver verstorbenen Verwandten, verstorbenen Kinder aus den Gräbern auferwecken würde, Und sie würden lebendig vor ihm stehen und sagen, hör zu, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt ist die Wahrheit bewahre an unseren Gräbern und es ist genauso geschehen, wie er es uns gesagt hat. Glaub, damit du errettet werden wirst. Selbst dann würden sie nicht glauben, es sei denn Allah will. Und Allah sagt, selbst wenn wir die Engel zu sie absenden würden und die Toten zu ihnen sprechen würden und wir alles für sie vor sie versammeln würden, alles vor sie versammeln würden, und was gehört alles? Alles ist alles. So würden sie nicht glauben, es sei denn, Allah wird. Insofern, das waren nur Beispiele mit den Engeln. Zweites ein Beispiel mit den Toten, dass die Toten zu ihnen sprechen. Und jetzt stell dir, egal was anderes vor, egal was Allah machen wird, selbst wenn er den Berg as Safa in Gold umwandeln wird, wie die Quraysh äh, vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, verlangt haben. All das geschieht nur, all das würde nur zum Iman führen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala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 In, in, in, in zahlreichen Suchen des edlen Koran Karim erfahren, denn die Menschen haben Wunder gesehen zur Zeit von Isa zur Zeit von Ibrahim alisat ussalem Was gibt es ein Wunder? Die schmeißen ihn ins Feuer und er verbrennt nicht. Jesus alisat ussalem ruft den Toten aus dem Grab und er kommt aus dem Grab raus. Was gibt es noch was, was was erwartest du noch für Wunder? sowas noch wundert Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht seine Hand ins Wasser in einen kleinen Behälter Wasser und das Wasser sprudelt hervor zwischen seinen Fingern alayhi wasallam das heißt, die Wunder die waren da aber trotzdem haben die menschen nicht alle deswegen geglaubt insofern sollst du wissen du bist muslim du bist mu'min weil, weil Allah das für dich will und das ist auch alhamdulillah dafall stellt euch mal vor Die Sache wäre wär, wär materieller Natur. Stellt euch mal vor, euer Glaube hänge allein davon ab, von eurem Wissen, und was ihr forscht und was ihr an Wundern seht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du wenig Intelligenz hast, wenn du wenig liest, wenn du wenn du dich von den falschen Menschen informierst, dann würdest du niemals zur Rechtleitung kommen. Aber dadurch, dass die Rechtleitung abhängt vom Willen Allahs alleine, subhanahu wa ta'ala, Kann der Mensch rechtleitet werden, indem er Allah also darum bittet. Und das ist auch die Wahrheit, das ist auch der, das ist das ist die Realität. Wie viele Menschen vom einen auf den anderen Augenblick haben sie das Gefühl, dass ihre Brust weit geworden ist, plötzlich. In ihrem Herzen fühlen sie die Rechtleitung und ihr Herz wird beruhigt. Ja, und plötzlich haben sie das Gefühl, ich fange an zu beten, nachdem sie vorher eine beengte Brust gehabt haben und es nicht äh, gebacken bekommen haben, ihre Gebete zu verrichten. Aber plötzlich geht es. Warum? Weil der Wille Allah subhanahu wa ta'ala hat auf dich eingewirkt. Und deswegen bitten wir Allah azza wa jalla immer um Rechtleitung von ihm direkt und nicht, dass er uns Wunder zeigt oder ähnliche Dinge. Die natürlich trotzdem den Glauben stärken können. Und zwar für los. Das ist, das soll er ja nicht ausgeschlossen werden. Aber das ist nicht der einzige Weg, der zur Rechtleitung führt. Eine weitere Aidee ist gleicher Ausdruck, wie wir gesagt haben. ma Hätte dein Herr gewollt, so würden sie yang tidak melakukannya. In other ayah, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a kulluhum jami'a und hättetan her gewollt, dann würden alle Menschen auf der Erde gläubig sein. Es gibt natürlich in diesem Zusammenhang ein paar äh, problematische Texte sowohl in den Ayat des Koran Karim als auch in das sallallahu alaihi wasallam die azo im einen oder anderen Kopfschmerzen bereiten und deswegen schauen wir uns bei Inna Taala manche dieser Texte an um sie richtig zu verstehen Allah sagt ja, subhanahu wa taala z.B. saqaulu alladhina asharaku law shaa Allahumma asharakna wala abauna. Diejenigen, die Götzendienst betreiben, werden sagen, hätte Allah gewollt, hätten wir keinen Götzendienst betrieben und auch nicht unsere Vorväter. Was machen sie also? Sie rechtfertigen ihren Schirk, sie rechtfertigen ihren Götzendienst, ihren Polytheismus mit dem Willen Allahs. Klar, hätte Allah gewollt,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 diese Problematik im Koran kä in aufgenommen, damit der Mensch darüber nachdenkt und damit der Mensch ähm, versteht, worum es geht. In einer anderen Aya wo und sagen, لو شاء الرحمن ما عبدناه. Sie haben gesagt, wenn der Allerbarmherzige es gewollt hätte, hätten wir sie nicht angebetet. Wenn nicht angebetet. Die Götzen Was antwortet Allah subhanahu wa ta'ala darauf? Und das ist die Antwort auf diese Thematik oder die Antwort auf diese Problematik. Allah sagt, Das heißt, sie haben darüber überhaupt kein Wissen. Sie stellen nur Mutmaßungen an. Sie haben darüber überhaupt kein Wissen. Min ilmin. Deswegen habe ich gesagt, überhaupt kein Wissen sondern sie stellen nur Mutmaßnahmen an. Und worüber haben sie kein Wissen? Sie haben kein Wissen darüber, dass der Wille Allah subhanahu wa ta'ala, der sie, äh, äh, Entschuldigung, das, das, das, das, sie haben nicht verstanden, dass der Wille Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir vorhin ja bereits erklärt haben, zwei aller Art ist, Einmal der universelle Willen, einmal der gesetzliche Willen. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, was habe wir vorhin schon gesagt. Und das Problem ihrer Aussage war, dass sie anhand, wir holten das gleich zwei Mal, dass sie anhand des universellen Willens Allahs geschlossen haben oder vom universellen Willen Allahs geschlossen haben auf seinen gesetzlichen Das war ihr Fehler. Das heißt, sie haben gesagt, die Tatsache, dass wir Schirk begehen, ist ein Beweis für was, dass Allah damit zufrieden ist. Und deswegen sagt Allah sie haben darüber gar kein Wissen. Also jemand, der so etwas sagt, der, der, der, der zerstört ja den ganzen Koran. Der, der, der schlägt ja die, die, die, die, die Verse alle gegeneinander weil weil die wie viele Ayat gibt es wo Allah Subhanahu Taala sagt, dass er das eine liebt und das andere verabscheut und ein eine Ayat droht, er, der nächsten Ayat flucht, er, der nächsten Ayat belohnt, er, der nächste Ayat lobt er Subhanahu wa Taala. Diese ganzen Ayat, die schmeißt du praktisch alle gegen die Wand, wenn du sagst, Allah Subhanahu Taala ist mit allem zufrieden, so wie es ist. Ja, das ist dieses Problem, wenn man den Willen Allahs Azza nicht verstanden hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also der Wille Allahs Azzawajal, das heißt, das was so ist, wie es jetzt zur Zeit ist, alles was jetzt im Moment geschieht, egal was es ist, ob es Krieg ist oder Frieden ist, ob es Gehorsam ist oder Sünde ist, all diese Sachen, die jetzt zur Zeit, jetzt im Moment geschehen, sind kein Beweis für die Zufriedenheit Allahs Azzawajal. Sonst müsste ja der Reiche sagen, Allah ist mir zufrieden, weil ich reich bin. Und der Arme sagt, Allah ist mir zufrieden, weil ich arm bin. Und der Rechtschaffene sagt, Allah ist mir zufrieden, und der Sünder würde auch sagen, ich bin Allah ist zufrieden, weil ich ja sündige. Wie gesagt, dann wird ja die Anordnung des Koran Karim, mach dies oder mach das nicht, überhaupt gar keinen Sinn machen. deswegen Allahs Antwort war, Warum die haben darüber überhaupt gar kein Wissen. Was sagen sie da? Seit, seit wann ist die Tatsache, dass etwas so ist, ein Zeichen der Zufriedenheit Allahs. Das Reichtum des Reichen ist kein Beweis, dass der dass Allah mit ihm zufrieden ist und genauso die, die, die, die, die, die, die, die Tatsache, dass ein armer Mensch arm ist, ist auch kein Beweis, dass Allah mit ihm unzufrieden ist. Es ist keine Strafe, Armut ist keine Strafe. Wie viele Menschen waren gläubig und arm und wie viele Menschen sind ungläubig und reich? Das ist ein, das sind manche Texte aus dem Koran-Gebet. Schauen wir uns einen anderen problematischen Text an. Und zwar die berühmte Auseinandersetzung zwischen Adam und Musa. Die berühmte Auseinandersetzung zwischen Adam und Moses. Was ist geschehen? Das ist natürlich geschehen nach nach dem Tod, nach ihrem Tod in der Welt der Seelen. Das ist gehört zu Ilm und Raib, zum, zum Wissen des Verborgenen, worüber wir nur das wissen, was, über uns, bericht, was uns berichtet worden ist. Bei dieser, Das heißt, bei dieser Welt fragen wir nicht, wie kann das sein und weiß nicht was. Nein, das das, das ist nicht jetzt auf dieser Welt. Adam ist gestorben, Musa ist gestorben und der eine trifft auf den anderen. Und wer berichtet uns das? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Woher weiß er das? Von Allah sallallahu wa ta'ala. Als Musa alaihi sallallahu alaihi Adam traf. Was ist das verwandtschaftliche Verhältnis zwischen Musa und Adam? Was ist das verwandtschaftliche Verhältnis zwischen Musa und Adam? Ist Adam sein, sein Schwiegervater? Genau, Adam ist der Urvater. War die Frage schwierig oder war sie zu einfach, dass man Angst hat zu antworten? Sorry. Also Adam ist der Urvater. Okay? Was ist die berühmte Geschichte von Adam? Die berühmte Geschichte im Koran, okay, das, Adam, das kennen Muslime, Juden und Christen, das Adam vom Baum gegessen, von dem er nicht hätte essen dürfen. Und das Ende der Geschichte ist was? Ja, dass er auf die Erde verbannt worden ist, zusammen mit seiner Gattin und mit Iblis. Okay? Das ist, sagen wir mal, mehr oder weniger das Ende dieser Geschichte. Und vorher war er wo? Ein Paradies. Deswegen, als Moses ihn antraf, sagte er das, was wahrscheinlich viele ihm gesagt hätten. Hör mal zu. Wegen dir sind wir hier. Hättest du damals von irgendwas anderem gegessen, nur nicht von diesem Baum, okay. <lacht> dann wären wir immer noch im Paradies. Was sagt wer? Moses. Und da waren das Gespräche ein bisschen länger, aber Zusammenfassung ist, dass dann äh, wie heißt es, Adam gesagt hat, s. S. S. Tadelst du mich etwa für eine Sache, die Allah für mich bestimmt hatte, noch bevor er mich erschaffen hat, 40 Jahre lang, also 40 Jahre lang bevor er mich erschaffen hat, hat er die Sache schon für mich bestimmt gehabt hat das so nicht etwa dafür. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem Moment hat Adam äh Moses äh ihn über das äh, hat er hat er hat ihr das gewonnen, Moses hat nichts mehr darüber gesagt. Und Moses sagt zu ihm: "Bist du den Allah mit seiner eigenen Hand erschaffen hat und ihn ins Paradies hat eingelassen und so weiter und so fort. Sagte er ja. Sagt, warum hast du das gemacht? Hättest du nicht von ihm gegessen? Dann sagt Musa, sagt Adam zu Musa, Ali Bist du nicht derjenige, für den Allah so lange die Tora mit eigener Hand erschaffen hat und mit dem Allah also direkt gesprochen? Sagte er. Ja. Dann sagte er zu ihm: Wieso tatest du mich für eine Sache, die Allah für mich schon vorher bestimmt hatte, bevor ich also erschaffen worden bin? Hatte er das für mich bestimmt? So die Problematik in diesem Hadith ist, dass am Ende natürlich der Prophet صلى الله عليه وسلم wem Recht gegeben hat Adam und Adam hat womit womit hat Adam argumentiert mit Al-Qadr mit der göttlichen Vorherbestimmung und die göttliche Vorherbestimmung ist ja prinzipiell ich sage nicht nur ja, manchmal sagt man das so salopp, ja aber prinzipiell geht es um was um den Willen Allahs al-azawajil Natürlich gemeint ist, dass es geschrieben hat und so weiter und so fort. Ja. Aber gemeint ist, in letztendlich, worum geht es? Es geht darum, dass nichts geschieht, außer durch den Willen Allahs. Das ist die die, die entscheidende Sache beim Qadar. Die Antwort auf diesen Hadith lautet unterschiedlich, je nachdem, ähm, ob Allah subhanahu wa ta'ala nicht recht geleitet hat oder nicht. Denn manche Leute haben mit diesem Hadith nichts anfangen können. Sie haben nämlich den Glauben, dass es keine göttliche Vorherbestimmung gibt. Das ist so. Hadariyah, wie wir öfter gesagt haben. Und die haben einfach gesagt, weißt du was, dieser Hadith stellt ein großes Problem dar, deswegen verwerfen wir ihn einfach. So schafft man seine Probleme auf dem Weg. Man sagt es, Der Hadith der ist einfach nicht authentisch, der kann nicht authentisch sein, sagen Sie, weil unser Glaube ist ja so. Aber das ist natürlich äh, nicht sehr wissenschaftlich, weil du sollst ja deinen Glauben entnehmen aus den Hadithen und, und, und aus dem Al-iat des Koran und, und nicht einen Glauben haben und diesen und diesen Glauben den Ayat und den Hadithen überstülpen. Klar, das ist nämlich der das der entscheidende Fehler der Sekten. Immer wieder das gleiche: Sie haben einen Glauben und Sie verstehen die Texte so, wie sie es glauben. Aber die Ahl al-Sunnah und al-Jama'a, die Leute, die sich an den Koran und die Sünde halten, klammern. Sie machen es garumgekehrt. Sie sagen: Ich glaube gar nichts, es sei denn, es steht im Koran-Sunnah so geschrieben. Also sie entnehmen ihren Glauben aus dem Text. Deswegen können sie nichts falsch machen, weil das heißt, sie nehmen ja dann alle Texte. Tayyib. Wie gesagt, das ist der erste Irrgang. Der zweite Irrgang. Ist das umgekehrt? Sie sagen natürlich, das ist doch der Hadith, der beweist, dass ähm, der Mensch zu seinen Taten gezwungen wird. Aber das ist, die haben mit dem Hadith nämlich kein Problem, weil das ist ja für sie das gefundene Fressen, wie man sagt. Ja. Aber die Antwort, ähm, wie heißt es, ist eigentlich ganz einfach. Und darauf haben mehrere Gelehrte darauf hingewiesen. Unter anderem natürlich der der der, der berühmte Erläuterer dieses äh, Textes. Ibn Abu Izz al-Hanaqin und auch natürlich Imam Ibn Qayyim in seinem Buch Al-Shifa, wo es über Al-Qadr geht, hat er gesagt, ganz einfach. Er sagt, du Leser, du hast nicht verstanden, was Adam gesagt hat. Adam, alaihissalatu wassalam, hat nicht gesagt, wieso tadelst du mich für eine Sünde, die Allah für mich schon bestimmt hat. Das hat Adam nicht gesagt. Adam, a.s.w. sagte, wieso tadelst du mich für etwas, was Allah für mich schon bestimmt hat. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Warum? Weil die Geschichte von Adam geht ja folgendermaßen. Ich habe euch ein Detail weggelassen. Aber das ist ein wichtiges Detail. Adam hat vom Baum gegessen. Dadurch hat er gesündigt. Was hat danach geschehen? Danach hat er Taube membuat. Und was ist geschehen? Allah hat seine Taube angenommen. Tapi, wenn jemand Taube membuat, nachdem er eine Sünde begangen hat, wie viel Sünde bleibt dann noch übrig bei? Nicht. Im Gegenteil, wir erhoffen uns, weil Allah Azza wa Jalla ist also sogar die schlechte Taten eine gute umwandelt, wenn man Allah gegenüber Reue gezeigt hat. Das heißt, dass Wenn jetzt, die, wenn jetzt die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam auf die Erde verbannt hat, eine Strafe war für seine Sünde, dann würde er für etwas bestraft werden, was gar nicht mehr besteht, weil er die Sünde ja, ist ja schon ausgeredet, ausgelischt. Okay? Insofern war diese Herabsendung Allah subhanahu wa ta'ala, wie sagt man, die Verbannung Allah subhanahu wa ta'ala oder die Tatsache, dass er auf die Erde kommen musste, nicht eine Strafe für Adam alaihi salatu wa Und diese war für Adam alaihi salatu wa vorbestimmt. Diese war für Adam alaihi salatu wa vorbestimmt. Deswegen, als würde Moses zu ihm sagen, warum bist du warum hast du vom Baum gegessen und danach wurdest du auf die Erde wegen dieser Sache verbannt. Und sagt Adam zu ihm, nein, es ist nicht so, sondern ich habe ihr gesündigt, aber ich habe Taube gemacht. Aber dass Allah subhanahu ta'ala für mich danach bestimmt hat, dass ich auf die Erde kommen muss, das ist eine Sache, die hat er für mich bestimmt 40 Jahre, bevor er mich erschaffen hat. Du kannst mich doch dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Für eine Sache, für die Allah für mich schon bestimmt hat. Insofern ähm, hat Adamعليه الصلاة والسلام das entscheidende Punkt nicht mit dem Quader argumentiert die Sünde begangen zu haben. Er hat nicht gesagt ich habe gesündigt weil Allah für mich diese Sünde bestimmt hat. Das ist also der die Zusammenfassung von dem äh, von dem. Es gibt auch andere Erklärungen zu diesem äh dieses Vorfall, aber das ist inshallah Taala die Linie, die am Einleuchtet, dann ist inshallah. Dann gehen wir weiter be in vielleichtade zu dem darauf folgenden Satz. Aus der 35. Satz aus seiner Großzügigkeit leitet er recht. beschützt und heilt. Aus Gerechtigkeit leitet er in die irre wen er will erniedrigt und prüft. Drei. Was bedeutet dieser Satz? Dieser Satz ist ein, ähm, eine Antwort auf, was ist es, auf eine, eine Sekte, die heißt Al-Ma'thersi, weil sie gesagt hat, weil sie Allah Azza wa zum Recht leiten verpflichtet haben, Gott bewahre. Aber niemand verpflichtet Allah zu irgendetwas. Hier geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala leitet, äh, leitet Recht und leitet auch in die Irre, beides. Und diese Sachen müssen wir verstehen. Warum ist sie so? Weil Allah im Koran gesagt hat, يَهْدِي مَنْ يَشَا Er leitet Recht وَنَوِل Und يُطِلُّ مَنْ يَشَا Das heißt, er leitet in die Irre وَنَوِل Manche Leute haben damit ein Problem gehabt. Sie haben gesagt, dass Allah recht leitet, das ist gut. Eine gute Sache. Aber wie können wir Allah zuschreiben, dass er die Irre leitet? Das hat man auf Arabisch. Und weil sie sagen, das ist ja eine schlechte Sache, wie können wir sie Allah zuschreiben? Haben sie gesagt, gemeint ist nicht wirklich, dass Allah in die Irre leitet, sondern dass er, im Deutschen würde man sagen, den Menschen irre gehen lässt. Und genau dieses Lässt ist ein riesiges Problem. Weil als würde er sagen, es unterliegt nicht mit dem Willen Allahs. Als würde Allah zuschauen, ihn sehen, wie er in die Irre geht und lässt ihn einfach in die Irre geht. Nein. Der Wille Allahs ist aktiv, wirkt auf den Menschen ein. Allah ist es, der die Herzen wendet. Der Prophet swore, als er sagte, لا وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ Nein, ich schwöre bei demjenigen, der die Herzen wendet. Wie wendet Allah die Herzen? Zum Guten und zum Schlechten. Insofern, das ist ein aktiver Wille Allah SWT. Und nicht, dass Allah einfach zuschaut, wie manche Philosophen gesagt haben. Und Allah lässt einfach die Sache zu. Und dementsprechend gibt es leider manche Qur'an-Übersetzungen. Da muss man aufpassen. يُدِلُّ مَنْ يَشَاءَ Heißt, er leidet in die Irre. Und nicht, er lässt in die Irre gehen. Das ist ein entscheidender Unterschied an dieser Stelle. Eine zweite falsche Auslegung dieses, dieses, dieses Satzes "Yudilu erleitet in die Irre" ist, dass manche gesagt haben: Gemeint ist nicht, dass Allah wirklich in die Irre leitet, sondern gemeint ist, dass Allah den Menschen als irre geleiteten bezeichnet. Und das ist natürlich noch, noch weiter entfernt als die erste Auslegung. Abu Dassas Dass Ahli Imam Muqayyim R.A. tahu. Embuhi buah Qadar. Dass Ahli Insya Allah tahu. In doa-doa kita Shuaxa berta ensai-ensaiin. Insya Allah. Dia ada juga yang berbicara tentang topik ini. Yang paling rumit. Komplikasi itu. Tapi komplikasi itu adalah untuk orang lain untuk memahami orang yang salah jalan. Kalau kamu percaya, kamu akan memahaminya dengan mudah. Karena kamu harus memikirkan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk para profesor, doktor, dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Al-Quran adalah untuk semua orang für alle Menschen und wir alle können, Alhamdulillah, wenn wir nicht verstehen könnten, was Allah von uns will, oder wenn die Religion so wäre, wie manche Sekten es verstanden haben, das wäre sehr, sehr, sehr problematisch für die meisten Menschen. Okay. Ähm. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Also jetzt, äh, Allah mengatakan dalam Al-Kur'an, Inna ka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Du leidit nicht, nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Du leidit nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Diese Ayah bedeutet was? Ich erkläre noch einmal den richtigen und den falschen Glauben. Wenn Allah recht leitet und irre leitet, dann ist er es, der die Herzen wendet. So glauben wir. Allah leitet wirklich recht und Allah leitet wirklich den Menschen in die Erde. Wir reden ja nicht über die Gründe, warum das so ist, weil das ist ja das, was, dass ja das, wo dieses Problem gelöst wird. Denn manche Leute denken, es ist ja unfair wenn er in die Irre leitet. Nein, Moment, wir haben nicht gesagt, dass er es das einfach grundlos macht. Wir haben gesagt, seine, seine, seine, sein Wille ist verknüpft an was? An sein Wissen und seine Weisheit. Er macht das nicht aus Ungerechtigkeit, okay? sondern er macht das aus Gerechtigkeit. Aus bestimmten Gründen also. Das ist aber nicht unser Thema. Wir müssen verstehen, Rechtleitung und Irreleitung ist beides ein Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Er will jemanden recht leiten, er will jemanden irreleiten. Das ist Nummer eins. Was sagen manche Sekten, diese Mu'tazira-Sekten? Was sagen sie? Sie sagen, diese Rechtleitung, Irreleitung, damit ist gemeint, dass Allah jemanden als rechtgeleitet bezeichnet und irregeleitet bezeichnet. Oder, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen den Weg zur Wahrheit zeigt und den Weg zum Irrtum zeigt. Als würde die sagen, hier geht's zum Paradies. Und hier geht es zum Zuhal. Okay? Weil sie was sie sagen, wenn, das, wenn wir sagen würden, Allah leitet wirklich Recht, dann hätte der Mensch ja keinen freien Willen. Und wenn wir sagen, Allah leitet wirklich in die Irre, dann hätte der Mensch ja keinen freien Willen. Deswegen, damit der Mensch einen freien Willen hat, sagen wir, damit ist nicht gemeint, dass er Recht leitet und Irre leitet, sondern damit ist gemeint, er zeigt ihm den Weg in die Rechtleitung und er zeigt ihm den Weg in die Irreleitung. Diese Aussage kann nicht stimmen, denn Allah sagt im Quran karim "Innaka la tahdiman ahlabt." Allah sagt zu seinem Propheten ﷺ: "Du leitest nicht recht, wenn du liebst." Die Tatsache, dass der Prophet ﷺ nicht recht leitet, wie sollen wir das verstehen? Weil wenn Rechtleitung bedeutet, den Weg zur Wahrheit aufzuzeigen, und der Prophet sagt, macht das nicht. Was dann seine Aufgabe? Was bleibt für ihn noch übrig? Sein ganzer Job war was? Die Leute Rechte, den rechten Weg aufzuzeigen. Okay? Deswegen, das was Allah seinen Propheten hier abschreibt, was er für ihn verneint, ist die Rechtleitung der Herzen. Ist die Rechtleitung der Herzen. Und diese Rechtleitung wird Allah allein zugeschrieben. Insofern, diese Rechtleitung gibt es. Gehen wir über zum nächsten Satz. Wie gesagt, die, die Angelegenheit ist immer nur komplizierter, wenn man versteht, den, den anderen zu verstehen. Ansonsten äh, für uns ist es sehr einfach und klar. Ähm, und äh, wann sollte man auch immer wissen, wie der andere denkt, wenn man in die Verlegenheit kommt, mit einem anderen zu diskutieren über diese Angelegenheit. Weil dieses Gedankengut, was ich gerade erwähnt habe, ist auch unter der Ashariyah vorhanden. Dieses Gedankengut mit, mit dem Willen Allahs und diese Angelegenheiten. Und es kommt auch teilweise im Fernsehen, habe ich schon erlebt, dass da jemand gesprochen hat mit einem Turban und geredet hat und Nach Jahren, das habe ich nicht gewusst, ja, aber nach Jahren habe ich dann gemerkt, was der gesagt hat, das war nicht das sunnitische Gedankengut. Obwohl der Fernsehsender, würde man sagen, ist ein sunnitischer Fernsehsender und so weiter und so fort. Aber wer, wer, wer kennt sich Ding aus? Wer kennt sich? Und deswegen diese Angelegenheiten, deswegen sagen auch die Gelehrten, man empfiehlt dir nicht etwas zu lesen, äh, von, äh, wenn du nicht von der Aqida des, des Autors auch äh, überzeugt bist. Und du weißt, dass dieser Autor so und so tickt, also tickt, wie er ticken sollte. Weil alles andere wird er dir zwischen den Zeilen vermitteln oder auch direkt, du wirst es niemals merken. Weil wenn du dich in der Thematik gar nicht auskennst, bist du wie ein leeres Gefäß. Egal was man dir gibt, wirst du schon. Im nächsten Satz sagt der Autor Rahimahullah Alle befinden sich unter seinem Willen zwischen seiner Großzügigkeit und seiner Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, es gibt keine Ungerechtigkeit. Und das ist der entscheidende Punkt, um zu verstehen, den Satz zu verstehen: Allah leitet recht, wenn er will, und führt in die Irre, wenn er will. Es gibt keine Ungerechtigkeit. Dieser Satz der ist aber unfair. Der kommt gar nicht vor. Der kann, der kann gar nicht vorkommen. Der ist ein Soqida. Wir suchen Allah Subhanahu Taala. Den gibt es nicht. Denn egal was Allah Azza Jal bestimmt und tut und sagt, egal wenn er recht leitet, so ist es entweder Großzügigkeit, Fadden oder Gerechtigkeit, Adel. Und wenn er jemanden in die Irre leitet, dann ist es Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, da ist etwas passiert. Da ist etwas passiert. Der Mensch wird nicht in die Irre geleitet, grundlos. Sondern der Mensch tut etwas, sagt etwas. Und der einfachste, weil es ist Beweis im Koran, ist Saf فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Als sie abschweiften, machte Allah, dass ihre Herzen ebenfalls abschweiften. Das Ganze im Anfungs-Sulat as Als sie abschweiften, machte Allah, dass sie ebenfalls abschweiften. Hier ist öfter übersetzt auch, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Es ähm, ist schwierig, diesen Teil Besser zu übersetzen als so. Aber ich wollte sagen, machte Allah, dass sie ihre Herzen ebenfalls abschweifen. Warum? Weil ich hier den Willen Allahs zum Ausdruck bringen wollte. Im daraffolgenden Satz sagt er, Hoch erhaben ist er über Gegner und ebenbürtige. Es bedeutet fast das Gleiche. Mit Gegner ist hier, Uh, irgendjemand gemeint, der ihm gegenübergestellt ist, subhanahu wa ta'ala. Also, uh, es gibt im Islam nicht dieses Bild, dass Gott auf der einen Seite ist und Satan, Iblis, auf der anderen Seite ist und dass es irgendwie ein Gegenspieler wäre. Der eine versucht, die Leute irre zu leiten, der andere versucht, sie recht zu leiten, uh, im Sinne von, dass es eine Aufeinandersetzung ist von zwei Leuten, die uh, auf der gleichen Stufe stehen uh, und konkurrieren. Das gibt es nicht. Alles ist im Willen Allahs, Azza wa Jalla, Iblis ist nur auf der Erde, weil er zu Allah dua gemacht hat und gesagt hat, mein Herr, ähm, gewähre mir Aufschub bis zum Tag, an dem sie auferweckt werden. Und Allah sagte, dass er ihm Aufschub gewährt. Deswegen. Ansonsten, wenn Allah wohlt, hätte er ihm keinen Aufschub gewährt. Es gibt niemanden, der Allahs Macht streitig machen könnte. Und Ebenbürtige gibt es schon gar nicht. Ebenbürtige, Al-Nidda oder Al-Kuf' auf Arabisch, Walam yakun lahu Kufu wan oder Kufu an Ahad. Und Allah sagt es wahat laisa kamithli shay' niemand ist ihm jemals gleich zu fahren. Insofern äh, gehen wir zum 38. Äh ach so das ist auch ein Hinweis auch ein versteckter Hinweis auf dass Mu'tazilische Gedankengut die nämlich der Ansicht sind, dass der Diener seine Taten selbst erschafft. Dass der Diener seine Taten selbst erschafft. Denn ähm, wir glauben, Allah ist der Schöpfer von allen Dingen. Und dazu gehören auch deine Taten dazu. Und äh, sie hatten das Problem gehabt, sie gesagt haben, ja, Tayyib, der Ungläubige, seine Taten sind Koffer. Wenn Allah sie für ihn erschaffen hat, was kann er dafür? Sie haben das gleiche Problem. Sie sagen, nein, nein, nee. so ist Sache. Der Hase läuft nicht so. Nur weil Allah, Subhanahu Taala, der Schöpfer von allen Dingen ist, heißt es nicht, dass der Mensch deswegen keinen freien Willen hat, um diese Tat zu erwerben. Schöpfung ist Allahs, aber du erwirbst. Und ähm, deswegen ist gesagt, das ist ein versteckter Hinweis darauf. Der nächste Satz, niemand kann seinen Willen zurückweisen, noch sein Urteil verzögern, noch seinem Befehl überlegen sein. Niemand kann seinen Willen zurückweisen, ist klar. Wenn Allah bestimmt ist, regnet, gibt's es niemanden, der sagen, den Regen stoppen kann, noch sein Urteil verzögern, gemeint ist, hinausschieben, noch seinen Willen, noch seinen Befehl überlegen sein. Das schon gar nicht, dass jemand äh, Allahs Willen bezwingt, etwas anderes durchsetzt. was Das sind alles ähnliche Sätze, die letztendlich das Gleiche bedeuten. Dann sagt der Autor, wir glauben an all das und wir sind uns sicher, das alles von ihm kommt von allah subhanahu wa ta'ala kommt. طيب okay. ähm, im nächsten Satz sagt er das ist der letzte Satz für heute inshallah ta'ala habe noch ein bisschen Zeit bis okay. zum ist sein auserwählter diener sein ausgesuchter prophet und sein Zufriedengestellter gesandt. Mohammed ist sein ausgewählter Diener. Das Wort, Wort Diener auf Arabisch Abt, ähm, ein Hinweis darauf, ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit des Menschen. Dass der Mensch Allahs Diener ist, dahin steckt seine Vollkommenheit. Und das ist eine lobenswürdige Aussage, wie gesagt, wenn sie Allah zugeschrieben wird. Wenn der Diener Allah zugeschrieben wird. Er ist der Diener Allahs. Und deswegen lesen wir im Koran Karim zum Beispiel die Ayah. Das heißt, sie sagten, der Alabama hat sich einen Sohn genommen wer ja, die Götzendiener die, und auch die christen und dann sagt Allah swt hocherhaben sei er, subhanahu gepriesen sei er frei sei er von solch einer behauptung vielmehr sind sie geärte diener wer sind die geärten diener die engel und deswegen geht's hier wohl eher um die musykin denn sie haben gesagt dass die dass ihre dass dass, dass die engel die Töchter allahs sind Und Allah sagt, nein, vielmehr sind sie geehrte Diener. Und dieses Wort Diener, wie gesagt, in Bezug auf Allah, ist ein lobenswürdiges, äh, ist ein Lob. Und diese, die Aufgabe eines Menschen in diesem Leben ist eigentlich, dass er diese Dienerschaft vervollkommnet. Dass er sich befreit von der Dienerschaft jedem, jedem Geschöpf gegenüber und sich widmet der Dienerschaft Allahs gegenüber. Dass du keinem Geschöpf Allahs untertan bist, dass du kein Diener irgendeines Geschöpfes bist, sondern der Diener Allahs ist ganz allein. Das ist, darin steckt deine Vollkommenheit, Darin steckt deine Glückseligkeit, darin steckt dein Erfolg in diesem Leben und im nächsten Leben. Solange der Mensch anderen dient als Allah, ist er erniedrigt. Aber wenn er seine Selbsterniedrigung sucht bei seinem wahren Herrn, findet er seine Vollkommenheit. Der Autor sagte, Mohammed ist der Gesandte Allahs sallallahu alaihi ist ein auserwählter Diener. Die Frage ist, an dieser Stelle die wir uns stellen ist, woran wissen wir, dass Muhammad, woran wissen wir, dass Muhammad der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam? Das ist ein riesiges Thema, darüber gibt es das ganze, ganze Bücher, die geschrieben worden sind, aber äh, es geht hier ums Prinzip, weil die Philosophen oder die Scholastiker Sie beweisen das Prophetentum eines Propheten durch die vollbrachten Wunder. Und wir sagen, dass die vollbrachten Wunder auf Arabisch Mu'jizah sind ein Hinweis auf das Prophetentum, aber sie sind nicht die alleinigen Hinweise auf das Prophetentum. Denn Wunder gibt es in Bezug auf Propheten. Wunder kann es aber auch im Bezug auf andere als Propheten geben. Man nennt sie dann, im Deutschen macht man keine Falle, im Arabischen würde man das eines Wunder eines Propheten als eine Mu'jiza bezeichnen und das Wunder eines rechtschaffenden Menschen als Karamah bezeichnen. Letztendlich ist es mehr oder weniger das Gleiche, ist beides etwas äh, eine Anomalie etwas Abnormales. Aber hier sieht man, wenn so etwas geschieht in Bezug auf manches Sahaba, zum Beispiel, wie überliefert ist, dann ist das kein Beweis, dass sie Propheten sind. Sie sind, sind nur noch Sahaba und keine Propheten. Insofern ist dieses Wunder ein Hinweis, aber es ist kein eindeutiger Beweis. Okay. Ähm... Woran machen wir das Prophetentum eines Propheten fest? Woher weißt du, dass dieser Mensch ein Prophet Allahs ist und da nicht für uns ist es einfach, Alhamdulillah, weil unser Prophet hat schon gesagt, allesatussab, dass nach ihm kein Prophet mehr kommen wird. Allah hat im Koran gesagt, dass er der letzte Prophet ist. Aber wenn du rückblickst auf die Propheten, die vorher gelebt haben, da kannst und und und, und das darauf können wir auch profitieren von einem Menschen, also wie soll ich sagen, Woran erkennst du die Ehrlichkeit eines Menschen? Woran erkennst du, dass dieser Mensch dich zum Guten aufruft und dass er nicht ein Scharlatan ist, dahinter, was es hinter dessen Aussagen ganz andere Gedanken stecken als er wirklich sagt und so weiter und so fort? Die Antwort ist ganz einfach. Du musst gucken, wie ist sein Verhältnis zu Allah Azza wa Jalla. Das nur eines. Welches Verhältnis hat dieser Mensch zu Allah? Bei den Propheten Sie sagen, wir sind Diener Allahs, wir sind Geschäftsführer. Sie lobpreisen Allah und schreiben jeden Lob. Zu. Sie verherrlichen Allah Subhanahu Wa Taala wie niemand anders. Sie wollen für ihren Aufruf, für ihre Dauer, für ihren Tabligh, für ihre Verkündung ihrer Botschaft keinen Cent haben. Das sind, das sind starke Hinweise für die Aufrichtigkeit dieses Menschen. Das heißt also in anderen Worten, wozu ruft er auf? Ruft er auf zu La Ilaha Illallah oder ruft er zu etwas anderem? Zweitens, was ist sein Verhältnis zu den Menschen? In welchem Zustand ist er mit den Menschen? Der Prophet, Ali sallallahu Salam wa lebte 40 Jahre unter den Menschen, bevor er Prophet wurde. 40 Jahre. Das heißt, man kennt ihn auswendig. Er hat geheiratet, hat Kinder bekommen, hat Familie, Leute gehen bei ihm ein und aus, er isst und trinkt, er verreist, er wird krank und so weiter und so fort. Das heißt, man kennt ihn, er ist ein Mensch von ihnen. Und dann 23 Jahre als Prophet, 23 Jahre als Prophet, sendet Allah auf ihn Ayat im Koran und informiert ihn vom Wissen über das Verborgene und gewährt ihm Einblick in eine Welt, in der kein Mensch vor ihm Einblick bekommen hat. 23 Jahre lang lebt er unter den Menschen. Erkennt man einen Lügner nicht in dieser Zeit? Kann man einen Menschen nicht entlarven als einen Heuchler? so wie das bei Muslima al-Kaddab zur gleichen Epoche passiert ist und andere Menschen. Insofern, wie ist sein Verhältnis zu den Menschen? Das ist so, gesagt wird. Und auch noch vielleicht eine weitere Kategorie oder eine Unterkategorie in Bezug auf sein Verhältnis zu Allah ist, was ist sein Verhältnis zu den Propheten, die vor ihm gelebt haben? Das ist doch interessant. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gestätigtes Propheten um aller Propheten vorhanden. Er sagt nicht was ganz Neues für jeder an, wie die Sektenführer, die, die haben was Neues gebracht, die kein Mensch und kein Dschinn und kein Tier vorher gesagt haben. Er kann das die Wahrheit sein. Kann das die Wahrheit von Gott sein, dass jemand plötzlich im Jahr 2000 irgendwas sagt, was noch niemand vorher gesagt hat? Was soll die Wahrheit jetzt sein? Oder ist die Wahrheit eher das, was der allererste Mensch schon gewusst haben muss? Weil Allah ihn ja erschaffen hat und ihn ja nicht im Stich gelassen hat. Sondern er ihm Rechtheit gegeben hat und ihm Offenbarung gegeben hat, Adam a.s. Das heißt, das, was die letzten Menschen sagen, muss nur das Gleiche an Glauben sein, was die ersten Menschen gesagt haben. Da kann doch nicht was schief gelaufen sein. Und das ist einer der deutlichsten Beweise, dass die Christen nicht Jesus folgen in der Botschaft, die er überbracht hat. Deutlichster Beweis. Aber es kann nicht sein, dass Adam, Musa, I i Ismail, Ibrahim, Ishab, Yaqub Alle Propheten, die vorgelebt haben, rufen zu La ilaha illallah auf. Und dann kommt einer plötzlich und ruft zur Dreifaltigkeit auf. Und guck mal, 600 Jahre später kommt jemand und er sagt, nein, Jesus hat das nie gesagt. Und wenn du in ihren Büchern nachschaust, tatsächlich hat Jesus das niemals gesagt. Mit anderen Worten, das heißt, was ist sein Verhältnis zu den Propheten, die vorher waren? in bezug auf das das leben des propheten sagt wie gesagt 40 jahre unter seinen leuten das ist ein ein ein der deutlichsten beweise im koran karim überhaupt allah sagt sogar im koran karim laqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilu zuvor das heißt vor meinem propheten toben, vor dem koran karim habe ich doch eine, eine eine jahre lang unter euch gelebt Ein ganzes Lebensalter habe ich unter euch gelebt, 40 Jahre habe ich unter euch gelebt. Wollt ihr denn nicht euren Kopf benutzen? Nach der den Tagen, du nun wird dir euren Verstand benutzt. Und der Prophet sagte auch صلى الله عليه Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Woran erkennst du einen Menschen? Wie gesagt, Propheten, das wird nicht immer so ein Problem sein, hamdulillah. Aber woran erkennst du einen Menschen, dass er wahrhaftig ist? Woran <verständsters> erkennst du dass er in seinem Herzen war ein wahrlich guter Mensch ist. Antwort der Prophet sagte: "Alaykum bis-sidq fa inna as-sidq ila al-birr wa al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazal ar-rajulu wa taharras as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah Siddiqan." Das heißt, haltet euch an die Wahrheit oder seid ehrlich. Seid ehrlich, denn die Ehrlichkeit führt zur Güte und die Güte führt zum Paradies. Und ein Mensch ist ehrlich und versucht immer ehrlich zu sein, bis er bei Allah als ein wirklich ehrlicher Mensch aufgeschrieben wird. Das heißt also nochmal, Die Ehrlichkeit führt was? Zur Güte. Was ist Güte? Güte ist äh, der Mensch für den Menschen, für die anderen, was Gutes wird. Das ist der deutsche Begriff. In Marabien ähnlich. Elbirr. Elbirr ist, dass man anderen Menschen was Gutes tut. Viel mehr, als sie erwarten. Nicht nur, dass man ihnen das gibt, was ihnen zusteht. Nein, man gibt ihnen noch viel mehr, als ihnen zusteht. Und umgekehrt sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wehe euch vor dem Lügen. Denn das Lügen führt zur Unsittlichkeit, das heißt zum Sünden. Und die Unsittlichkeit führt zum Höllenfeuer. Und man ist unsittlich und bemüht sich dabei, unsitt und man lügt und bemüht sich dabei zu lügen, bis man bei Allah als ein Lügner niedergeschrieben ist. Deswegen, man erkennt die Wahrheit eines Menschen an seinen Taten und seinen Aussagen aus diesem Zusammenhang. Allah sagt im Koran Karim ähm an zahlreichen Verses äh, Ayat und an einigen Ayat er sagte wala ta'rifan nahum fi Erkennt man in seinem Gesicht, ob ein Mensch etwas Ernst meint oder ob dieser Mensch lügt oder ob dieser Mensch heuchelt, das erkennt man in seinem Gesicht, auch wenn man das nicht unbedingt ausdrücken kann. Aber in Wirklichkeit, die Gläubigen sehen, dass es die, dass es nicht, nicht, nur, nicht nur Gläubige manchmal auch Nichtgläubigen erkennen, ob dieser Mensch Wahrheit spricht oder ob dieser Mensch einem etwas vorgab und schauspielt, weil der Mensch hat sich selbst nicht unter Kontrolle. Das ist der Punkt. Du hast deine Gesichtszüge auch nicht unter Kontrolle. Deswegen erkennt man, ob du manche Menschen, wenn sie lügen, wenn sie schauspielen, dann zuckt bei ihnen eine Wimper oder sie müssen in diesem Moment räuspern, wie das heißt. Sie ja, müssen sie mit schlucken oder sie verschlucken sich. in dem Moment kennt ihr nicht, ja, Wenn man was, man, man ist ja nicht gewohnt zu lügen. Ja, aber wenn man dann plötzlich mal was nicht gesagt hat, was nicht in Ordnung ist, dann plötzlich fühlt man, kribbelt hier und da und man ist nicht schlecht schlechter Schauspieler. Gott sei Dank wäre schlecht, wenn's, wenn man ein guter Schauspieler wäre in dieser diese Angedingung. Und deswegen Khadijah radhiyallahu ta'ala anha als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr kam besorgt nach der ersten Offenbarung sagte er zu ihr da khashitu nafsi ich habe angst um mich selbst gehabt dann sagt sie kalla wallahi la yukhzika allah das heißt auf gar keinen fall ba allah allah wird dich niemals erniedrigen denn du innaka tataṣilu ar-rahim das heißt du hältst den kontakt mit der verwandtschaft aufrecht guck mal was sie sagt es kann nicht sein dass Allah für dich etwas Schlechtes will was du erlebt hast in dieser Höhle kann nichts Schlechtes sein es geht nicht warum weil du hältst den Kontakt mit deinen Verwandten aufrecht watas tuhul Hadith du sprichst immer die Wahrheit watahmiul Kall das heißt du hilfst den bedürftigen Menschen du hilfst den Schwachen du hilfst den Schwachen watariul Taif das heißt du Bist gastfreundlich. Du bewirtest deine Gäste. Wa taksibul ma'adum Das bedeutet sinngemäß übersetzt Du gibst demjenigen, der nichts findet, das was er braucht. Anderwart spendest, unterstützt. Wa tu'inu ala nawai bil Das ist ein allgemeiner Ausdruck dafür, dass er alaihissalatussalam immer für die Wahrheit einsteht. Immer da ist wo es wahr ist immer da ist wo es richtig ist und das ist ein allgemeiner Satz für alles was du forschst das heißt Khadija wird ihr ihm sagen ich habe dir ein paar Sachen auf erzählt aber allgemein du bist immer da wo es wo die Wahrheit ist und deswegen hat sie Hadja Anha keine Angst gehabt vor dieser Situation und deswegen An Najashi was sagte er zu den den Negus ja von Abiziri, was sagte er als als die als die habe bei ihm waren manche die aus die erste Auswanderung war nach Äthiopien als er sie, sie gefragt als er als er sie gefragt hat über den Islam dann sagt er inna hada waladi jaa bihi Musa alayhi salam la ykhurju er min mishkatin waheeda dann sagt das was er erzählt und das was Moses und auch was Jesus gebracht hat kommt aus der einen und selben Quelle kommt aus der gleichen Leuchte und warqa äh, Ibn Nawfal, äh, der Verwandte von Khadija radiallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er sich Sorgen gemacht hat, am Anfang, als die Offenbarung kam, erster kam er zu Khadija, zu seiner Frau. Danach hat sie das gesagt, was sie gesagt hat. Okay? Danach hat sie was gemacht. Sie war schlau. Sie hat gesagt, ich gehe zu meinem Cousin Waraka, weil er ist ein nazarenischer schriftlicher Gelehrter. Er ist nicht christlicher Gelehrter, weil er war ein schriftkundiger Gelehrter der Bibel oder des Alten und Neuen Testamentes und dann hat sie ähm, dann hat der Prophet صلى الله عليه erzählt was ihm geschehen ist und dann sagte er عليه الصلاة والسلام dann sagte Jesus Wurke رضي anhu عنه هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى das ist genau derselbe Vertraute der auch damals schon zu Moses gekommen ist dann, man sagt er war ein Christ warum sagt er Moses ganz er einfach weil Das Buch der Tora ist im Koran und Karim viel ähnlicher als das Evangelium, weil es eben viele Anordnungen und Gesetze beinhaltet. Herakl, Heraklius der der, der Oströmische Herrscher, die Geschichte ist lang, das ist sehr aus, aber das ist auch allseits bekannt. Hat die die Sahaba gefragt über Mohammed صلى الله عليه وسلم, sich Fragen gestellt, Sahih Bukhari. Und Antwort bekommen. Diese Anfassung war er hat gewusst, dass es ein Prophet er hat den Islam nicht angenommen, aber er hat gewusst, dass es der Prophet Allah ist, auf den die auf dem die Menschen gewartet haben. Das zeigt, dass das Wissen um die Wahrheit reicht nicht aus. Das Wissen reicht nicht aus, sondern du musst dieses Wissen in dein Herz eingehen lassen. An der Worte, du musst dieses Wissen auch in Iman umwandeln. Insofern gibt es ähm, äh, viele Beweise, wie gesagt über das Prophetentum eines Propheten auch im Nachhinein wenn man schaut wie ist Allah Azza wa wie war die Geschichte von von, von Noah und seinem Volk wie war die Geschichte von Musa und Verraun wenn dir nicht klar ist ob wer der, wer auf der Wahrheit war guck wie das Ergebnis war am Ende guck was für Raun ein Inbegriff ist von Absolutismus Inbegriff ist von Intoleranz Inbegriff ist von Tyrannei Inbegriff von Schirk und Überheblichkeit und Musa علیه السّلام genau das Gegenteil. Aber die am Ende hat Allah Pharao im Meer versinken lassen. Das heißt also du kannst das Ergebnis anschauen, wozu sie aufgerufen haben und da erkennst du die Wahrhaftigkeit. Qul la as'alukum 'alayhi ajra. Sag ich verlange von euch dafür keine Belohnung. Die letzte Angelegenheit für heute inshallah Taala ist, weil äh, der Autor hier gesagt hat, dass Muhammad, sallallahu a'alaikum, sein ausgewählter Diener ist, sein ausgesuchter Prophet, auf Arabisch Nabi, und sein zufriedengestellter Gesandter, Gesandter Rasul. Und die Frage ist jetzt, gibt es einen Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten, oder ist das beides das Gleiche? Auf Arabisch erst einmal, Nabi äh, ist sprachlich gesehen, eine der Bedeutungen des Wortes ist, Jemand, der etwas verkündet, okay, kommt vom Wort Naba. Naba ist die Kunde. Jemand, der etwas verkündet. Gemeint ist religiös gesehen jemand, der Wahi von Allah bekommt. Ich sag mal, Wahi was ist Allah? Ist die Offenbarung. Jemand, der von Allah als solche Wahi bekommt, ein Mensch, der von Allah Wahi bekommt, das ist ein Nabi. Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Rasul es muss einen Unterschied geben denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hajj Ayat 52 sagt er ich sage am Anfang der Ayat um die Sache nicht am um Sache abzukürzen es gibt keinen Gesandten und keinen Propheten vor dir den wir nicht entsandt haben es sei denn Punkt, punktumpunkt Die Tatsache dass er eben von Gesandten gesprochen hat und von Propheten gesprochen hat weiß dass es ist ein Unterschied gibt zwischen diesen beiden. Die bekannte, die bekannte äh, äh, äh, was ist, äh, Erläuterung dieser Thematik ist, dass, sie, dass viele Gelehrte gesagt haben, der Prophet ist jemand, der Offenbarung bekommen hat von Allah Azza wa und dem nicht angeordnet worden ist, diese Offenbarung weiterzugeben. Und der Gesandte ist jemand, der Offenbarung von Allah Azza wa bekommen hat, dem aber befohlen worden ist, diese Botschaft anderen Menschen zu übermitteln und diese äh, äh, auch wenn sie bekannt ist stellt ein Problem dar mit der Aya die wir gehört haben denn der Aya heißt es wama arsalna min qabli kamil rasulin wala nabi illa das heißt es gibt keinen Propheten keinen Gesandten den wir entsandt haben also ist auch der Prophet entsandt und nicht nur der Gesandte und zu wem ist der Prophet entsandt wenn er seine Botschaft nicht anderen verkündet und deswegen die die ansicht die inchar ta'ala taa der wahrheit näher zu sein scheint ist die ansicht von scheich alislam rahimahullahu taala ähm und er sagte der prophet ist wie gesagt ist natürlich jemand dem offenbartet von allah subhanahu taala dann sagte fa in ursila ila man khalafa amr allah li yuballighahu risalatan min allah ileih fa rasul وَأَمَّ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِالشَّرِيَعَةِ قَبْلَهُ فَهُوَ نَبِيٌ وَلَيْسَ بِالرَسُولُ Das heißt, sie gibt es übersetzt. Zusammenfassung davon ist, wer Offenbarung bekommt Allah Wahyu, das ist der Nabi. Aber der Unterschied ist, dass der Nabi, beide werden natürlich entsandt zu den Menschen, aber der Nabi wird zu gläubigen Muslimen entsandt mit der gleichen Äh, was ist äh, was ist mit der gleichen Scharia, die auch vorher schon da war. Aber der Rasul, der wird zu ungläubigen Menschen entsandt, zu Menschen, die dem Befehl Allahs sich widersetzt haben und er kommt zu ihnen mit der Botschaft, sie zu um glauben, aufzurufen. Und das passt auch sehr schön in die Beweise rein. Denn Adam war ein, Nabi, ein Prophet, zu wem wurde er entsandt? Ja, zumindest zu seinen eigenen zu seinen eigenen Kindern Habil und Qabil. Okay? Aber zu Muslimen. Der erste Rasul war der Noah alayhi salatu so, was für ein Volk wurde er entsandt? Zum Ungläubigen, zum Schrikki. Das ist also der Unterschied Und dass diese beiden, wie gesagt, nicht die gleichen sein können, also es kann nicht sein, dass jeder Rasul an Nabi ist und jeder Rasul ist, ist auch der Beweis im Hadith von Muslima Muhammad, den manche Gelächter als authentisch eingeschubt hat, wie Sheikh al-Albani, rahimahullah, Er sagte, in dem Hadith, des Abu Dharr den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, fragte, wie viele Propheten gab es? Er sagte, der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, 124.000. Und dann sagte er, wie viele davon waren Gesandte? Er sagte, 315.000. Also sind, können es nicht gleich. gleichen. Deswegen sagen die Ulema, jeder Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Die Rasul sind ausgewählte Propheten. Wallahu tabarakat ala'alam wa sallallahu wasallam wa baraka alaikum wa rahmahmad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa